Сократис згоджується, хай Сідор їде разом з дівчиною. Олександрії потрібні освічені воїни, а Гіпатії буде надійний захист у далеких Афінах. Не чують закохані тих міркувань. Їм байдуже, де бути, що діяти. Аби разом, аби чути подих одне одного, аби бачити мінливо сяйво єдиних очей. Гіпатія торкає пальцями струни арфи, ніби Еол, граючись, пробігає у просторі і несе чаруючі звуки з будинку Тіона до дрімотного моря. Дівчина, заплющує очі, прислухається до чутливої мелодії, імпровізує слова таємничої пісні, яка народжується в глибині її серця, мов гук вічно незримої, вічно коханої матері Геї. «Не бунтуй, моє серце, зупинися у вічнім бігу, відпочинь, зупинюся з тобою і я, ніж на еос вражевім серпанку цілує світанку осінь і згасає зірок течія. Новий день, нові люди і пісні, лише я не міняюсь по вік, все шукаю початку і кінця» і несе мене, ніби кіфару Орфея, безжалісний часу потік, і довкола на хвилях серця. Заклинають і кличуть, це я, зупинись, не щезай в долині, дай умерти в тобі, а мені твої очі довічно палають і сяють одні нескінченні нескінченній юрбі. Ісідор, тому і Сідор тамує подих, щоб не злякати в чарівної миті. Просить, благає, вимагає, не вмирай, не пропадай, зупинися, а голос тихшеє, зливається з шепотом літньої ночі, розчиняється в леготі моря, а струни ніжно супроводжують останні зітхання пісні. А мені, мов у сні, лиш одні осяйні. Твої очі сумній далині. Задумалась Гепатія, Схиливши личко до арфи, тінь задуми на чистому чолі. Вона ніби чекає чогось, і юнак відчуває те чекання, і боїться пропустити благословенну мить. Бо може бути пізно, якщо дати їй промайнути. Близька виця не для заплющених очей. Хочеш побачити її, відчути, не дрімай, і він зважується. Па, я чую сі, ти про кого співала? Про очі, друже, про чиї очі па, про єдині очі, ті, крім яких ніщо не втішить у цілому світі. Па, суворо каже Ісдор, я хочу, щоб то були мої очі для тебе. Стан дівчини тремтить, мов очеретина під вітром. Темні вії лягають на бліді щоки. Так воно і є, шепоче вона. Ти знаєш, мій друже, давно про це. А я, мої очі для тебе. То ось моє останнє чудо світу, завмираючи від тривожної радості, промовляє юнак. Твої очі для мене небесний маяк. Не ввійде мій корабель до жаданої гавані без того вогню. Розіб'ється, згине на скелях. Так і знай, кохана. Рука Сідора несміливо торкається її коси, пальці біжать до плеча, зупиняються в печені ярим вогнем. Дівчина Рвучко встала, відкинула арфу, жалібно скрикнули струни. Вона простягла руки вгору, з подивом розглядала їх присяєві зірок, бентежно шепотіла. Ось воно як. Болісно й гарно, вогненно й дивно. Невже ти кохаєш мене? Над життя. Чом же ці руки не міняються, любий мій. Я не збагну моя па, з подивом озивається юнак. «Чому вогонь не спалить мене? Чому крила не виросли в мене за плечима? Чому я стою на землі? Треба летіти, летіти, мій любий, або пливти в океані, або розвіятись попелом за вітром».